СВИРЕНЕ Правила Музиката се изразява според чувствата. В пеенето, в свиренето, човек дава ход на своите чувства. Когато един сигулар свири с сила, той изразява унези страстни чувства, които са на физическия свят. Силните тонове всякога изразяват страст. Когато при пеене гласът трепти, това също показва, че човек се афектира. А афектира ли се, той пее за другите, иска да подкупва. Значи с тези чувства не се изразява никаква чистота. Всички музиканти искат да изразят чувствата си, но те трябва преди всичко да изразят нещата тъй, както са в действителност. Трябва да има чистота в музикалния израз. Музикантът трябва да чувства музиката в душата си, за да може да излезе тя отвътре навън. Той трябва да внася нещо ново, нещо живо в онова, което изпълнява. Той трябва и да познава силата на своята музика и въздействието й върху околните. При обикновената музика човек свири по обикновен начин. При музиката като изкуство човек не може да движи лъка по своя воля, а трябва да го движи по правила – при идейната музика, там вече лъкът се движи свободно, неподчинено на никакви правила и закони. Сега ще ви заведа в една област на музиката, в която нито учениците, нито учителите по музика са влезли и могат да влязат. Тя е една отвлечена, но красива област. Според нея има три начини за свирене в музиката. Единият начин е механическо свирене да свири човек направо по нотите. Това значи да свириш правилно, както нотите са отпечатани, да се спазват всички правила, всички интервали. Ако окото на музиканта е добре упражнено в четене на нотите, той ще може да свири технически много добре. Така свири всеки опитен изпълнител. Обаче всеки тон си има свое съдържание. Следователно, вторият начин на свирене се заключава в свирене по съдържание, по звуковете, които нотите включват в себе си. Така може да свири само онзи, който схваща звуковете вътрешно. Когато свири или пее по този начин, човек трябва да има добре развито музикално ухо, да схваща съдържанието на звуковете. Това наричат съдържание на музиката. Добрите музиканти са схванали тази философия на музиката и, и те могат да свирят без ноти. Отличният музикант може да произведе тоновете в ума си и после да ги изсвири на пиано, на цигулка или на какъвто и да е инструмент. Докато се учи да свири, човек изучава формите по книга. И при такова свирене той всякога ще прави погрешки. Това е дървено свирене. Когато започне да свири по съдържание, човек започва да слуша тоновете в себе си и тогава всеки тон изпъква сам по себе си в него, като че ли го слуша от някъде. Той слуша тоновете, като че ли от природата идват. В природата тоновете съществуват в своята първична чистота. Някои искат да слушат и да произвеждат тоновете, както в една грамофонна плоча се произвеждат. Не в грамофонната плоча тоновете не могат да се произвеждат така, както са в своята чистота. Там тонът е усъкатен, няма никакъв отзвук в себе си. Третият начин за свирене е да свириш по смисъл. Който иска да свири добре, той трябва да концентрира вниманието си в свиренето. Цигулката изисква голяма точност, голямо концентриране – не може да свири човек добре, ако умът му не е концентриран. Умът трябва да е заед само с това, което човек свири. Може да свири половин час, но умът му да бъде съсредоточен върху това, което той работи в дадения случай. Само по този начин той може да се повдигне. Сега ще ви дам един пример за силна концентрация на мисълта по време на свирене. Един знаменит музикант... Цигулар давал концерт в Париж. Публиката слушала с внимание, но той се увлякал толкова много, че забравил колко време продължава свирането. Един след друг хората започнали да се излизат. Цигуларът останал сам, но продължавал още да свири и не забелязал какво става около него. Най-после ключарят му подал ключа и казал «Като свършиш, заключи салона». Добрият музикант едновременно пее и мисли. Той има една светла, топла и добра мисъл. Той има философско разбиране за онова, което пее или свири. Живота си добрият музикант подрежда според законите на великата хармония. Той е толкова по-велик, колкото по-майсторски копира природата. Всяко негово движение е свързано с движението на разумната природа. Всеки негов тон, всяко негово движение изразява известна идея. Добрият музикант спазва разумните природни отношения, които съществуват между тоновете. Един цигулар, в който умът е развит на първо място, а сърцето на второ, той ще даде един брилянтен тон, светъл тон, после ще внесе чувство. Един цигулар, на който сърцето е развито, ще внесе топлина по-напред. Ще даде топлина на тона повече. После ще дойде силата на светлината. И двата тона са на място. Като съберем хората с всичките качества, дават една пълна хармония на тоновете. Всеки един човек носи специални способности. Добрият цигулар има ясен тон, защото в неговите чувства няма никакво препятствие. У него има един трепет. Не страх, но един трепет, едно приятно безпокойство. Щом започне да свири, в него умът и чувството се сливат, и той свири вдъхновено. Значи, за да свири вдъхновено човек, в чувствата му не трябва да има никакво препятствие, никакво безпокойство. В свирането добрият цигулар участва със своя ум, със своето сърце и със своята душа. Когато той постъпва добре, това е неговото чувство. Когато той внася съдържание в своето свиране, това също е неговото чувство, а когато той внася красота в свирането си, това вече е неговият умствен живот. Ако един музикант не може да свири добре, за това има ред причини. И гений да е, как ще свири този музикант, когато в вечерта жена му го е била, той не може да свири, защото е бит. Тя го е ударила някъде по ръката и магнетизмът му не може да се прояви. Такъв музикант не може да даде никакъв концерт. Здърво ли го е ударила? Не, тя може да не го е била дърво, но достатъчно е, ако му е казала само една експлозивна дума. Някой път в атмосферата има повече електричество и музикантите не могат да свирят. Ако те вътре са положителни, става едно отбеляне, Тоновете не са приятни. Ако въздухът е положителен, ти ще станеш отрицателен. Ще станеш мек. Ако въздухът е отрицателен, ти ще станеш положителен. Всякога трябва да се нагаждаме. Някой път тялото е положително. Трябва да станем отрицателни. Когато тялото е отрицателно, ние трябва да станем положителни. Някой път природата дава, някой път взема. Когато тя взема, ние трябва да даваме. Когато тя дава, ние трябва да вземаме. Каквото ни даде, да бъдем благодарни и на малкото, защото то е ценно. Всяко нещо, което природата даде, колкото и да е малко, то е ценно, то се увеличава. Всяко нещо, което ти дадеш на природата, тя го използва много добре. Ще го върне пак назад. Една божествена истина е както един божествен музикален тон. Ще цитираш тона с всичките трептения, няма да изядеш нито едно трептение. Един музикант, един тон трябва да го цитира правилно. Щом го изпее фалшиво, другите още по-фалшиво ще го изпеят. Оправдават се с времето, атмосферата, влагата, яденето. Това не е извинение. Един добър музикант, който има хубава цигулка, държи я в хубава кутия, покрита с вълнен или копринен плат, не оставя да се увлажняват струните, държи лакъв изправно състояние. Има хора, които не могат да търпят високите тонове. Тяхното ухо не е свикнало към вибрациите, към енергиите на високите тонове. В това отношение всеки музикален тон представлява цев, тръба, през която минава неговата енергия. Това показва, че всеки тон има известно съдържание. Ако цигуларът свири без да знае какво съдържание да влее във всеки тон, неговото свирене представя удрене върху кюнците на празна канализация. Никой не обича такова свирене. Този цигулар свири без вдъхновение. Това е мъртво свирене, значи има мъртва, има и жива музика. Жива музика е тази, на която тоновете са пълни с съответно за тях съдържание. За да може един цигулар да свири хубаво, изисква се в свирането му да има форма, съдържание и смисъл. Най-първо, като излезе на сцената, той трябва да е изпълнен смисълта, че в свирането му има идея, която той добре разбира. Второто е, в него трябва да има силно желание да даде музикални образи в свирането си. И най-после той трябва да владее ръката си, да има правилни движения. Техниката ще дойде сама по себе си. Тя ще дойде, когато човек вложи вибрации през съзнанието си в мозък. Цигуларят е майстор, който, като си тури цигулката под брадата, знае на какво разстояние да постави музиката си от ухото. Щом не може вярно да го постави, той не може вярно да вземе тоновете. Тогава и ръката не може да свири вярно на цигулката. Човек, за да разбира един предмет, какъвто и да е той, трябва да го постави на фокус. Понеже местата на тоновете в цигулката не са определени, цигуларят трябва да има особено чувствително и развито ухо, да схваща и най-малката разлика между тоновете, да ги предава в тяхната чистота. На цигуларя не се позволява да взима фалшиви тонове. Тонът му трябва да е чист, за да изпитват удоволствие ангелите, които го слушат. Един цигулар постоянно движи лъка, на вас ви се струва, че си маха с ръката, пък той се упражнява. В той движение има цяла наука. Като гледате как си движи ръката, казвате – той си играе. В тази игра има нещо разумно. Ако онзи, който не знае как да държи лъка, вземе цигулката да свири, той не може да свири. Не само това, но да свириш на позиции никак не е лесно. При това моментално трябва да вземеш тона. Кой ще те научи да вземаш вярно тоновете на цигулката? Както и да те обучава един учител, той не може да ти покаже точно къде да туриш пръстите. Ти имаш интуиция, благодарение на която взимаш верни тонове. Освен това, има и музикални вълни, музикален магнетизъм. Когато човек обикне цигулката си, всички тонове стават центрове. Щом обикнеш музиката, твоите пръсти започват да се привличат от тоновете като центрове. Както магнетизмът привлича железните стърготини, така и музикалните тонове привличат пръстите и те падат точно на място. Лесно се вземат тогава както чисти тонове, така и диези и бемоли. Щом го няма този музикален магнетизъм, ти свириш невярно. Все има един вътрешен недостатък. У човека има едно чувство, чрез което той се ориентира. Един цигулар, след като дълго време е свирил, у него се получава нещо странно пръстите му прогледват. При пияното и при всички инструменти трябва да прогледнат пръстите, за да свириш. А докато са слепи пръстите, не можеш да свириш. С такива музикални пръсти не е мъчно да се свири. Само онзи може да стане добър цигулар, който освен видимата цигулка си създава невидима, която прониква видимата. И тогава, като тури пръстите си на цигулката, те падат точно на местата си. Следователно, докато човек не даде ход на божественото начало в себе си да проникне в физическото му тяло, той не може да живее добре. Вън от Бога няма добър живот. Всеки цигулар трябва да знае, че при свирането в позиции има окултна музика. И понеже от всеки пръст на човека излизат особени енергии, не е без значение един тон дали ще се вземе с първия, втори, трети или четвърти пръст. Показалецът символизира благородство. Средният пръст – правдата. Безименният – изкуството, усета за красота, вдъхновението. Малкият пръст символизира науката, а палецът е символ на духа. Ето защо ако цигуларят свири в първа позиция на ре струна, тона ми с първи пръст, а после същия тон на сол струна в трета позиция с трети пръст, той ще има два различни тона по качество и по същество. Разправя ми един наш млад приятел, който посетил концерта на един виртуоз италианец. Музикантът си извадил очилата, очистил ги, после ги турил и започнал да си чисти пръстите. Първият пръст, втория пръст и прочие. Това направил на едната ръка, после и на другата ръка. Това взело 10 минути. Публиката чакала. И след това започнал да свири. Той казал на първия пръст. Ще свирим сега, ще ми помогнеш. Първият пръст е на Юпитър, показалецът. Вторият пръст е на Сатурн и на него казал и ти ще вземеш участие в тази работа, аз не мога да я свърша сам. Същото казал на слънчевия пръст, после на меркуриевият пръст, малкият пръст и после на Венериния пръст, божествения пръст, палеца. Същото направил и на другата ръка. Аз така си обяснявам поведението му. А пък вие отивате изведнъж да свидите, но не ви върви в работата. Не само този музикант прави това. Великите музиканти имат този навик. Колко пъти съм гледал как се чистят пръстите. Всеки даровит музикант си вади кърпата и така си чисти пръстите. Нека ви покажа сега как става това. Когато станете артисти, да знаете какво да правите. Учителя извади кърпата си и очисти пръстите си с тази бяла кърпа, от основата на пръста, нагоре, като почна от показалеца, после средният пръст, безименния, малкия и най-после палеца. Отначало с дясната ръка очисти пръстите на лявата и после обратното. Някой път пръстите са потни и с такива изпотени пръсти, като бутнете клавишите, пръстите ви може да се хлъзнат, а пък добрия музикант иска като пипне клавиша да изкара един чист тон. Цялото изкуство е в това да знаеш как да манипулираш пръстите. Тогава ще ви дам един рядък опит. Да допуснем, че се намираш в едно затруднено положение. Имаш да даваш и за да платиш, трябва да дадеш един концерт. Ти си артист и онзи, комуто имаш да даваш, ще дойде на този концерт. Той ще дойде при теб. Ти ще му говориш. Но си изведи кърпата и си изтри пръстите. И като чистиш пръстите си, ще дойде една божествена, една светла идея. Ако вземеш тона до на сигулката в първа позиция, във втора и тъй нататък, те имат съвсем различни значения, понеже зависят и от особените влияния на пръстите. Същото е и когато вземеш на пияно един и същи тон с различни пръсти. Ако един тон се вземе на цигулка с първия пръст, има особен нюанс на трептения. Ако се вземе с втория пръст, друг нюанс. Защото всеки пръст е носител на особен вид сили. Когато свириш, не можеш да вложиш в тона благородство, ако не го вземеш с показалеца. Не можеш да вложиш справедливост, ако не свириш със средния пръст. Не можеш да вложиш красота, ако не вземеш тона с слънчевия или безименния пръст. Не можеш да вложиш практичност, ако не го вземеш с малкия пръст. Не можеш да вложиш божественото, ако не го вземеш с палеца. Когато цигуларият или пианистът свири, той трябва да знае с какви сили са свързани различните пръсти на ръката. А именно показалецът с благородството, средният пръст с правдата, безименният пръст с изкуството, сусета за красота, вдъхновението, малкият пръст с науката, а палецът с духа. Когато се свири на цигулка, средният пръст дава мекота. Добрейци говорят да спазва и следното правило – без любов да не свири. Който свири от любов, той се намира в общество на музикални хора, които го вдъхновяват. Ако човек свири без любов, той остава сам, не може да привлече музикални хора около себе си. Щом не е обиколен от среда на музикални хора, той не може да се вдъхнови, а свиране без вдъхновение е механично действие. Когато цигуларът свири, той трябва да изразява нещата както са. Ако свири нещо от бетовен, той трябва да го изпълнява като самия бетовен. Всеки автор трябва да прилича на себе си. Ако той свири бетовен, така да го изрази, че той сам да се познае. Хората днес едва са засегнали изкуството да свият на цигулка. Те мислят, че имат изпълнение. Може ли един музикант да предаде едно любовно настроение с цигулката си, така, че като свири околните да го познаят, че за любов свири, т.е. да изяви гласа на любовта? По някой път, след като ти разказва дълго време, едва ще разбереш какво ти свири и ще започнеш да чуваш това. А трябва човек, без да знае всичко това, само като му засвирят и той да започне да чувства.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 Всяко нещо си има своята причина, но зад всяка причина седи едно желание. Причината проистича от едно желание, а зад всяко желание седи една мисъл. Следователно, мисълта е причината. От мисълта се ражда желанието и от желанието се ражда действието. Щом имате действие, то имате раздвояване на нещата. Това, което вършим, може да е добро, а може да е лошо. Един цигулар може да свири добре, а може да свири и зле. Коя е причината за това? Вие казвате, дарбата му е такава. Цигуларят, за да свири добре, той най-първо трябва да е сиромах. Ако не е сиромах, не може да се научи да свири. После, като се научи да свири, трябва да стане богат. И после, когато започва да влияе на хората, става добър. Цигуларят първо трябва да се помоли на Бога, след това да настрои цигулката си и тогава да започне да свири. Цигулката трябва да се настрои точно, ни по-високо, ни по ниско В музиката има един основен тон, по който се настройват всички инструменти. Не само в музиката, но и в живота съществуват основни тонове, по които човек постъпва. Не знае ли тези основни тонове, не може ли правилно да ги взема, той не може и правилно да постъпва. Докато не може да настройва цигулката си, човек по никой начин не може да свири. Щом настрои цигулката си, той започва да свири и всеки ден придобива по нещо ново към свиренето си. Същия закон се отнася и до човешкия живот. Не може ли да настройва струните на своя живот, т.е. да ги настройва в хармония със своето сърце и със своя ум? Човек не може да свири правилно, т.е. не може да живее правилно. Следователно, между струните на човешкия живот от една страна, както и между струните на човешкия ум и на човешкото сърце от друга, трябва да съществува пълна хармония. От вас искам, цигулари, да изпълнявате музиката по всички правила. Свирете правилно, за да дадете израз на своя живот.